Spoiler-varning! Vi förstör allt! Är det någonting jag har gjort? Har jag varit otillräcklig på något vis? Eller är det ett straff för någonting som jag ännu inte riktigt har förstått? Varför måste jag en person i världen som kanske minst uppskattar de här satans vidundrarna till Star Wars-filmer. Gå och se dem och sen tala om dem. Varför? What did I do? Ja, no, no. no. Det, det här var ju ändå den sista nu. <laughs> ja, my foot. Sen nästa år så kommer liksom en äh, Star Wars dingling, och en Star Wars nattsaga och en Star Wars jingle och en Star Wars liksom gör din egen tecknebok. Alltså, det kommer ju aldrig att ta slut. Och sen när de rebootar och, och rebrandar och satan. Det kommer, ju inte att, det kommer ju aldrig att ta slut. Det kommer det som franchise att ta slut men du behöver ju inte sitta och recensera de här teckneböckerna ändå. Eller uh, har du dragit på dig något tilläggsuppgifter igen? Vänta bara. Spoiler-öarning! Star Wars! <laughs> att, alltså, det är så dumt. Det är så dumt. Att jag har en viss uppskattning för de här originalfilmerna. Men, att som, men Jesus ja. fucking Christ, att liksom, what the fuck är det här? Alltså vilken jävla liksom dålig usäktig människa sitter och liksom Star Wars! <hör> <hör> att det är ju som, alltså, som att sitta och se mjölksuna. Ja, alltså, I can't even. Jaha. Ja. Men, men ska vi då rikta oss ut i... Till potentiella lyssnare och kanske då Star Wars-tittare där till. Och, och säga att om ni vill skriva in och berätta åt oss hur bra Star Wars egentligen är och hur fel vi har. Så, så kan ni ju klart göra det på eh, triggerwarning@gmail.com. Ja, just det. Om du annars bara har liksom svåra mentala handikapp och riktigt gillar att liksom öka på superlativen så... Uh, Triggervarning 1 Hashtag Jag vet inte Vi, vi, har, en, vi har någon slags Twitter-sida tror jag Det har vi min ja. har vi Ja och, och klart om man nu då gärna vill skriva Lite längre meddelanden men ändå vill ha En lite mer att Twitteraktigt upplägg på, på sidan där man skriver Så kan man ju också hitta oss på Facebook Den gamla Godingen uh, Där heter vi också Triggervarning Ja Så välkomna Ja. Skriv gärna. Gillar du Star Wars och framförallt den här Star Wars The Rise of Skywalker som vi för ska diskutera ikväll. Hur NU! Så ja, då har du säkerligen mm -hmm. intelligens nog att logga in på Facebook. Men herregud, du är ju som typ ett halvt steg över att dela celler. Effektivt effektivt en amoeba med tangen tangentlod. Så att, well done you. Oj, ja. vitt då let's get this over with. Så att nu har vi ju turen att J.J. Abrams som är så smart och så kreativ och så et cetera har kommit in och nu ska fixa den här. okej. Oh, yay! Och att liksom vilken bra film. och herregud vad det är knött tillsammans allting. Och jag är så nöjd nu. Alltså jag kan inte sluta att ta mig själv på brösten. Wow! Att liksom... I, I feel the nerd, it is rising. Jag trodde att Ryan Johnson var liksom det bästa som fanns. But wait, there's another. Och här har vi J.J. Abrams, han, han kan nog fixa saker han vitt. Så att, uh, ja, vilken bra film från början till slut. Oh. Ja, det här, det här var nog min sanning en de mest, vad ska vi säga så här? Uh, safe filmerna jag har sett Där jag förstår inte var... hur de klarar sig från varför väckte de inte bara upp kanske liksom Ray kunna liksom hitta liksom uh, liksom the force make it all better power kanske kunde återuppliva ja. alla jävla som jedis under tiden och trolla glass och liksom göra sallad med könet och allt annat som skulle få det att bli riktigt bra så skulle de alla kunna bygga en jättestor gunga och sitta tillsammans och <skratt> i slutet. Därför att det skulle nog vara bra. Jag tyckte, det blev ju nog lite intensivt där. Jag blev ju rädd att det, liksom, alla inte skulle vinna. Och något. Så att, ja. No, no, alltså det, det var det jag hänvisade till. att det här, Den här filmen kändes som att de, de, de, de, de, de kunde inte hålla publiken ens en minut i, i faktiskt liksom så här ovätskap om vad som händer. Äh, det antyddes i, i en av de här trailers som släpptes att, att Palpatine skulle återvända i någon form. Och, och, det, och, och det hade gått två minuter av filmen mm. så skulle de ha honom där. No. Äh, du, du, hade, du hade till exempel andra situationer där det antyddes att, oh att kommer nu då, den här omtyckta karaktären att att då försvinna eller dö och, och, och, det kändes sådär, och det kändes som att det här, det, här vara, det här kan ju vara någonting att om det här då är avslutningen så okej, okay. no, go for it, var så varsågoda. Men, men nej, det, det, det var ju så här att genast, genast tillbaka så alltså visar man att jag titta, inte in då den här heller eller inte in, in försvann den här heller egentligen. Ja, men skulle det liksom ha försvunnit ja, men, ens en, en, liksom en fingernagel av någon av de här snälla gardet? Så ska ju alla liksom Star Wars-fan liksom snäppt sin snuttefilter och bara börja... Bara. <coughs> ...tills de liksom gjorde om hela filmen från början till slut. För att, you know, we can't have that shit. Och så är det någon som no, säger, so, men no, Kylo no. Ren dog han dog ju. Så, yes, för att, you know, yeah. vi, vi bryr ju oss stuff men, så so, C-3PO är ut exakt som C-3PO som förr Nej för att vitt om det är någonting jag har hört under åren så är det ju att folk säger oj you know who I care about vad du vitt om jag ligger vaken på nätten och tänker på från Star Wars C-3PO oj holy shit det skulle <inaudible> nog vara synd om han fick Windows 10 system och inte kom tillbaka online fuck vem ska gå runt och vara klumpig och är då? Oh, All då? Right. Alla andra fucking karaktärer. How about that? Oh man, kanske vi är okej okay då. Uh, men, oh, men, det här är, men det här är ju. Ska vi se. Filmen som nu då skulle knyta ihop. Vad skulle jag säga. som har byggts upp. Under åtta. Tidigare filmer. Flera mm. om man då räknar med de här olika spin off grejerna som du ju nog uh, tydligen då har antytt att allt, allt är kanon vad du var uh, vad du ja. var att liksom du var den här Kathleen Kennedy och liksom hennes a-team ja. av liksom kvinnliga superwriters för, för females who are girls who become women som också är kvinnliga och har kvinnoideal ideal och delar och stuff att som hennes, hennes exakta ord när de liksom uh, gjorde den här uh, andra filmen som jag inte ens minns namnet på. Uh, alltså The Last Jedi? The Last Jedi, ja. Som ja. en omöjligt, alltså I'm gonna say it, en omöjligt ännu sämre film än det här. It, it's true. Okej, okay. ja, yeah. ja, ja, jag tycker igen ska vi säga att den här filmen, så jag tycker att de, de har gått liksom neråt i kvalitet från det, det är här, inte Force Awakens till det är den här. Det är inte möjligt. Liksom en kaffemugg med skit är ändå en kaffemugg med skit. Det är liksom, du, du dricker inte en kaffemugg med skit och säger Ja, nam nam, det här var nog lite bättre än den förra koppen med skit. Ja, det är som oh, God damn. Att, Men i alla fall, hennes liksom, kommentar till Uh, varför i princip varför är de här varför är det liksom The Last Jedi så jävla uh, prub så det är som att ja no, alltså det finns ju inte så mycket material att ta man Var måste vara vara kreativ. Och som att dude, det finns som spaltmätar av liksom ändlös material de har ju gjort en massa böcker och miniserier och evenser och alla alla som har en bättre plott. Än någonting som händer här. som liksom The Force Awakens. Som jag satt med och som var lite så här: What the fuck is going on? Att The Last Jedi. Så satt jag bara kände hur jag måste som stöda hakan. Så den bara som hoppa av och liksom se. Och sen den här. Alltså, det är just det här att jag är liksom. Jag är som ett massivt våldtäktsoffer. Jag, jag, jag känner att de kommer. Men att I, I just can't care anymore. Att apatin har alltså, som satt in för hårt. Det är som att. åh, oh nå, no. Oj. Är, är det dåligt? Åh. Oh, nej. Att. Alltså från början till slut. Så är ju den här filmen Så Att det som jag tänker säga. Är för att pissa alla andra offner. Då. För att folk är ju lite sena. Till festen. Men att. Nu är det ju folk där ute som har insett att kanske den här nya trilogin inte är den bästa trilogin som någonsin har existerat. Uh, men då vet inte riktigt att får man klaga på The Force Awakens eller till och med The Last Jedi. För det är ju både till namn och i utformning så nära som man kan komma till Return of the Jedi. Så, uh, så de har ju redan nu hoppat på den här banvagnen innan den är officiellt är ute. ja... The Rise of Skywalker är ju nog liksom ganska generisk och, och tilltalar alla. Ja, tycker jag tycker att det var lika bra som förra. Som att, det här är kanske den enda av de trä som någorlunda funkar helt på grund av pacing. Därför att vi behöver inte följa liksom 80 karaktärer som har varierande plats. Från att, oj nej vad är det, min favoritskruv? Till liksom, ja jag måste väl far hit och spränga den här saken då att här så vi ju ändå kring en handfull karaktärer <coughs> och plotten är ju fortfarande och det ska vi säkert diskutera i mer detalj riktigt snart i princip igen en kavalkad av hur skulle det vara om vi far hit och letar efter den här grejen och sen händer det här och så puffas vi automatiskt i nästa plotpoint där det verkar som vi far någonstans men egentligen bara kommer plotten till oss. Och hur skulle det vara om ja, där händer den där saken som absolut måste hända. Vilken slutmässig kufisk sak som händer så att plotten just får framåt i den riktning den behöver fara fram. Ja, det var ja, konstigt. Så ja, ja. Det, är, det, är men, men, Nej, det är ju nog en pandemans film det, det ju nog. men inte ja, jag måste säga att jag gick ju inte in och liksom förväntade mig något hemskt mycket mer för att det här är ju, det här är ju en såpopera i rymden. Bajs. Det här. Det är som jag tycker liksom det samma liksom space opera hade ju varit från från första början. Ja. Men att nu får man ju ändå sätta in liksom en handling och lite kanske konsekvenser. Alltså, absolut, absolut. Jag, jag, tänk, jag menar inte att jag liksom skulle säga att den här, den här äh, Rise of Skywalker skulle vara någonting jag, jag skulle hålla upp som ett, ett lysande exempel på en, en, en bra berättelse. Eller, eller något, någonting så här, något som skulle säga, grep mig och fick, fick mig att bli investerad. I, den här, i, i, det, I det som du de försökte berätta. Alltså, det, det här var ju en film som, liksom, det, det var två och en halv timme ungefär mm. längre på den här filmen. Och den hade så bråttom, som liksom att man skulle till, till, från ställe till ställe. Och sen hände egentligen hemskt lite men säger på, de här, alla. på de här ställena. Men, men alltså och, det, det säger alla, det säger halva internet att den här filmen har bråttom. Att I vanliga fall ska jag hålla ja. med men att å andra sidan vad är det egentligen ni vill att vi ska utveckla mer i den här filmen? Jag menar vi går ju liksom i princip från cancerpatient till cancerpatient och det känns ju som att ska vi riktigt se på tumören eller vad är det ni vill? Nej, nej, is, jag tycker att man ska det? kunna gå bort stanna, lite liksom, här olika nej, nej, låt oss den här, den här, scenen. här. Den här scenen var bra. Ja. Det Ja. bara alltså jag, jag måste tycka igen att det de, de skulle ha kunna tjäna den här filmen. Eller mina egna liksom, tankar bättre ifall de skulle ha plockat bort lite av det här planethoppande. Oh, Star oh, Wars, oh, bit, jag vet, men det är ju typ Star Wars. Alltså jag vet men jag tycker att Star Wars... Ändå, det behöver inte vara så att man ska gå på det där ärevarvet runt att liksom hela den kända galaxen. Och så tar vi ändå den här nya planeten här. Och sen tar vi Sith-hemplaneten eller vad det nu var, deras hemliga klubbhusplanet. Ja, men om inte liksom du har åtminstone tio olika planeter och varenda panoräringsshot så finns det någon liten vara som miga i stora miga säger Så kommer liksom George Lucas att liksom... Äta upp sitt eget kägg och sen typ avfyra en massa kärnvapenspetsar direkt till liksom alla huvudstäder i världen. För att det måste de finnas. För att George Lucas är ju crazy. Och att de måste ju som, göra sin homage till honom. Även om de annars har liksom blockerat ut honom med våld ur hela den här Och tack gode gud att de har gjort det för att få den här vuxna och genomtänkta och så otroligt djupa berättelsen som vi har framför oss idag. Men att jag, jag förstår ändå det. För jag, jag rullar med ögonen åt det originalet. Jag rullar ännu mer ögonen det på det här liksom tidiga 2000- sena 90-tals 90 Ja, treomagi. alltså episode 1-3. Whatever. De där dåliga filmerna som ingen orkar tala om. Men som ändå är bättre än den här skiten. Så uh, och där var det ju alltid att liksom att du hade ju typ någon fucking katastrof till Jar Jar Bink som stod där miso horny, miso honi. misa so CGI monster blöööö att för jag antar att det är det som liksom inbjudna Star Wars för att riktigt går igång på och som de säger att sina älskar att sätt på det masken ikväll sätt på det masken ikväll. och att I, I, I don't get it för att det är ju det är kanske skulle en detalj och när jag satt och såg den här filmen och såg ju alla jävla liksom monster som fanns där som att herregud vad det ser dåligt ut att det är som det är 2019 och de ser fortfarande yeah. bättre ut än de gjorde på 70-talet att fucking läpparna synkar inte liksom de har inte fysiken att prata som de pra rösten som kommer ut, de mekar ingen sens Ja, det är ju som bara liksom mm. som de har byggt en docka. Med så två rörliga delar där munnen var upp och näs, så Det ser ut som den äter. Och sen kommer det ut en brittisk röst som att All right, caps. Ja, att, hej alltså. Mm. Ni får ju nog som liksom, make a goddamn effort. Jag liksom säga vad man vill om George Lucas. Men hans liksom säp är monster så. Verkar ju nog ändå någorlunda organiska och fungera. Men. Jag, jag, jag vill inte tala om det igen. Det känns som att varför ska vi diskutera just den här cancersvulsten? Liksom, det är ju fullt av dem. Whatever. Jag bara säger jag förstår inte det här när liksom, folk hela tiden säger eller någon verkar ha sagt att den här filmen har bråttom och stressa Och sen säger alla ja. det nu. Och jag är som att where? Liksom, vad, vad vill ni fitta och stanna? Liksom, vad är det ni vill utforska mer Ska vi ha med sig en där BB-8 rullar runt och liksom blippar och kör in sin robotkuk i någonting? Ska vi liksom äntligen få höra vad det är liksom som Finn och that other guy och Ray håller på med hela tiden? Att, alltså jag har någonting jag vill säga dig. Men säg det då. Ja, det var alltså det, där, alltså det där. Men, men, men, men det var så jag mycket. Har det så jag har en sån jag vet så om dig. Men säger du då. Nej, jag kan inte säga. Men kan du säga men, så? Men, alltså, men, what is this? Det var ju hela filmen Det var ju inte specifikt Bara deras so, dialog Och deras uh, karaktärers uh, Relationer Som, som leder av det där uh, Du hade ju Deras famösa spion uh, in, Inom imperiet oh. Som jag tycker att det var det var, just, det var det var som att Jag vet inte vem som hade tänkt sig De där scenerna Och tänkt att Ska det här vara ett skämt att man säger det på det sättet, introducerar den här karaktären på det sättet. Eh, eller då att, att liksom avslutningen för den karaktären blir som det blir. Att han blir direkt avrättad. Eh, så jag tycker att det, det, som, det, det var som om det skulle vara skrivet av en femåring. Det. Ja, men men har det då kanske känslan av att, att Gleesons karaktär... Uh, <coughs> kanske hade make of essence i det här ursprungliga manuset. Eller liksom uh, den här andra generalen nu då, den här General Pride uh, så yeah. han väldigt sådär snabbt blev liksom upphöjd till uh, så här, ranking rankingstatus bara för att de med våld skulle få kära in palpatin. Att som jag vet inte det känns ju som nog lite på hakat allting. No, Okej, okay, alltså, no, men vi måste, väl, vi måste väl döda Hax nu då? För att han var egentligen ja, Why? Alltså... Varför är han spionen? Why? Och sen, ja, men hur skulle det vara ja. om vi skulle höja upp den här då? För ja. han ser ja, väl ja, den men, men, ut som någon slags you're... nazi. Okej, okay, sure, let's do it. Ja. Varför det? För att Palpatine. Ja. Vad är det för point för plotten då? None really. Vi bara vill ha, liksom, ne, inte ne, att folk ska tro att det okay. här First Order faktiskt har någonting att göra med någonting. Ja. Det, var ja, det var en, en... De... gammal snusgubbe i en kåpa i en källare som satt och så liksom... ja. Evil! Ja. Evil! Ah, Okej, okay, mm. cool. Varför ja. inte bara Darth ja, och... Vader's hjälm att börja spöka eller någonting? så so keep it simple kids. Mm. Ah, ah, so, whatever. Det var flera saker som jag tyckte att kändes som att den här den här filmen jag är inte rätt publik för den här filmen. Nej, för jag tyckte du kan ju jag hade i sammanhang av meningar. Ja och, men, no, alltså no, som säger att de, de flesta av våra en och en halv lyssnare uh, kan kan säga säga direkt så är ju att uh, jag är ju inte Jensson. Varsågod någon Ulfs heller. Och, och, och jag kan minst antycka om filmer som är av uh, diskutabel kvalitet. Nå, nu, nu ska vi ju inte avsätta det här avsnittet och tala om din sviktande intellekt. Men att det är ju... <laughs> Nej, det ska, vi, det ska vi inte. Jag tänkte att det, är ju, det borde ju vara uppenbart. Uh, men, lika lite som vi, vi ska tala om liksom mitt våldförande på det svenska språket eller mina tillkortakommanden på både moraliska och etiska. Men å andra sidan långtida lyssnare av det här programmet så leder ju nog sannaligen brist på, på mentala fakulteter också. Det ska vi ju inte sticka under stol med. Men i alla fall vi uppskattar det och jag är säker på att ni uppskattar för att det är ju nog en bra så Och att om du också blir liksom så här väldigt hänförd av så här glittrande objekt och inte riktigt kan fokusera på vad det nu vad det är egentligen du ska göra för dagen så då det här är filmen för dig för den tar inte sig själv så seriös det är för att ingenting spelar någon roll och att det här är en kommentar om femåring alltså så det är egentligen ganska bra därför att den här filmen känns ungefär så där att här har vi en grupp med liksom fem, sex barn som läkar och sen springer de där läkaren som att oj nej vi blir jagade av intergalactic cruisespring hjälp, oh, hjälp, den om de tar fast oss och sen springer de in i en buska och liksom att okej, okay, nu är vi på en uh, godisplanet. Åh, oh, men det finns ett stort monster som heter uh, satan Satanpappa. Och oh, oh, han, vill, han vill ha alla harar i universum. Och vi, vi säger att vi ska hämta dem åt honom. Men vi gör inte Och nu går vi in till mig och äter smörgås Vilket betyder vi för i en bar där det finns dissar och öl och shit. <laughs> Spaceöl. Det här är ju Basically en Star Wars-plott. Så. ja jag gör mig men, men igen, alltså det den, den här det, det var ju alltså dels det här banala i, i hur det var skriven eller, eller dialogen uh, och och det, är, och det är vissa scener men sen så tycker jag att den kanske största boven här mm. så Allt. tycker jag att är för, ha, bokstavligt. För, för Palpatine hade alltså, jag jag svär att det kändes som tio minuters monolog där han, där han det, det var så mycket det var så mycket ost i det där i, i hans uppträdande att jag, jag visste inte att om det här var en var en, en film så att säga, en Star Wars film eller om det här var ett, någon som försökte göra sitt bästa för att få en plats på någon liksom Shakespeare Ja men nu, nu ska vi inte yes. säga någonting ont om Ian McDermid för att han är en jättebra skådespelare han är, ja. han är en jättebra skådespelare men igen den här liksom det där utdragna äh, och, och och, och liksom upprepande hela tiden att titta på mig jag är, jag är den egentliga kejsaren, åh oh, nu ska du slå ner mig mitt barn, slå ner mig mitt barn. Jo, jo. jo mitt barn, slå ner mig men liksom, för fuck sake gör nu då någonting nån för det var, det var så många scener som sen också drogs ut riktigt sådär som att när man skulle vända sig om i dramat, en dramatisk stund så var det, det var ju som att titta på ett ett avsnitt av Det var kradet järva. Ja, men det var ju samma sak med Andy Sökes karaktär Snoke i den här första filmen. Att han satt bara liksom att hade tirade om att oj nej jag är smartast och är bäst och ingen kan nånsin och så kom de ju och stack honom liksom genom rövhålar. Och att det är ju jag tror det var ordförordning som samma joke gjorde i den recensionen. Men att liksom den här den här karaktären säger ju liksom att nu har du kommit till mig och jag är ond morfar och nu ska du göra så här därför att min plan, min plan som jag sitter och ruvar på är ja, min plan, min plan du ska sticka mig med den där pinnen och sen så kommer min själ att fara in i dig och sen att vill äh, ja, men då, då suger jag av dig jag använder mina dark morfar powers och så Okej, nu, nu har jag all kraft. Nu satan, force, lightning, vittu. Och nu kan ingen besegra mig. Ingen inte du. nu. Det har gått en halv timme redan. Oj, oj, oj. Ja, men, nu ska, Ingen kan besegra mig. Absolut inte som ligger där på golvet. Du kan inte besegra mig. Ja. Inte, inte. Nej, jag är ond. Ja, du stiger upp nu. Ja, Precis som det var sagt att det skulle göras. Ja, men nu... Så ska jag för, förinta dig. För du kan inte motarbeta mig. Du har inte makten. Ja du har makten. Uh, har uh, so, yeah. mm. also, ja du Så det. Så. Man kan ju can just shut up. För ja. du behöver det, liksom, men, inte fucking precis. harpa på. Om liksom, hur ond du är. Och liksom, hur bra du är. Ja. Man är som att Kan ja. vi lämna lite mystik. Alltså. Ja. Är liksom ja, det är ju liksom som Horan som berättar varenda lite... klädesplagg och varenda ja. litet öronslick hon ska göra. Att att som ja. ja. Live ja, something och for inte... the imagination. We just ja. paid you. Ja. Vi, vi vill bara och, liksom och... ha en good time. Ja och, och plus alltså om man då tänker att det, det hela tiden sägs att, jo, att den här chasaden då Palpatine har manipulerat allting från, från sitt klubbhus på den här planeten som ingen hittar till. morfar! Och sen när då Ray kommer dit ja. för att konfrontera honom. Ja. Så varför varför, liksom, om han då är en mästare på att manipulera, varför går han då och säger liksom, exakt så här att det här är vad du måste göra, det här är vad du måste göra för annars misslyckas min plan, det här är vad du måste göra, du måste döda mig, du måste döda mig, kom ihåg att du måste döda mig för att det är på det sättet min själ kan leva vidare, du måste döda mig. Men så, mm -hmm. jag bara, varför inte, liksom, om hon var på väg dit för att döda honom och sen säger han att jo du ska döda mig så då är, börjar man ju säga, vänta nu kanske det är inte var rätt, är, är rätt väg att gå att döda dig så han borde ju, liksom, var var den där manipulatören, var var den här skickliga liksom, ledaren som då, då har liksom lyckats bygga 10 000, äh, Nej, jag tror han skärn, har star destroyers som, som liksom, precis, var, kommer upp ur marken way. Va? och från vad by the way Ja, ja från, från vad precis, no, men från marken tydligen liksom. och plus att alla, alla hans följare så fanns ju också bara där och satt i den här stora arenan och väntade men... på vad by the way men att, anyway ja. att liksom ja. ja, inte vet jag kanske de redan nu försöker integrera det med med liksom The Rise of Skywalker-spelet som kommer ut i alla konsoler och PC strax efter jul Allting är redan en AAA-title med liksom, uh, quick-time-events. Så liksom, press X to kill Palpatine. Okej, okay, nu har det gått en minut. Har jag har inte på X än. Tutorial. Här är X-knappen. Tryck på X. Kom ihåg att du måste trycka på X för att döda Palpatine. Ska du trycka på X? Han mm. trycker inte på X. Okej. Okay. Tryck på vilken knapp som helst för att döda palpatin. Vi ser nu att du håller på att gå i en helt annan riktning och rakt in i en vägg och hoppar upp och ner. Uh, Okej, okay, vi döda palpatin åt dig. Du menar säkert göra det i skol. Cool. Um, men att det blir ju igen att om du ändå bara liksom kunna liksom drain life och liksom få deras powers i alla fall eller whatever the fuck du gjorde. Ganska oklart. Ja. Varför ja. gjorde du inte bara från början då? Ja, no, exakt. Det, och, och jag visste ju inte heller att man kunde göra så där men, men nu igen, jag, jag kan ju inte säga att jag ju inte läst av allt det, det material som finns gällande ja, men, gällande liksom Star Wars och, och, och, och att det bakgrundsinformation gällande hur den här kraften fungerar. Men vet du var, men, liksom ända men, tills liksom den här mitten trilogin så var ju liksom The Force någonting esoteriskt och filosofiskt. Att det, kunde yeah. ju vara liksom, det kunde vara allt från det goda innebördes, eller livsenergi, eller liksom varför inte Gud om du vill. och Det kunde gå på båda sidorna av spektrumet. Det är ju liksom yeah. hela Yin Yang och hela uh, George Lucas liksom samurai på Sirymnen rymden. Att liksom, hur påverkar det här? Och liksom, The Force ska ju vara en sån här kraft som... Det ska vara speciell. Det är någonting som alla har men som väldigt få kan tämja och liksom ja, använda och medvetet. Jo. Mm. Uh, och sen så liksom var det någon som skrev midichlorians. och sen blev det ju som bara liksom så här: clown och dratta på rumpan av det. För att the force är liksom the ultimate cop out. Att the force säger ju nu liksom att. Aha, men nu kan den här personen Frammana tåg Ur sina näsborrar Varför? The force okej okay. mm. ja. det, det kan det, göra vad det, som helst, det, när som helst ja. Hur som helst ja. Vad är det som, vad är det jo, som jo. triggar det här då? Manuset Okej okay. Men, men där, där är det ju problemet med det Att man de ju alltid måste göra det, göra det Större och, och bättre det, det här behöver ju inte betyda liksom att, att inte George Lucas kanske, om, om specialeffekterna skulle, skulle, liksom, skulle vara det lättare att, att skapa större effekter. Att det kan ju hända att han då skulle ha men att då, då, då vill han att de här krafterna, de där krafterna ska finnas mer med mer i, i stridsscenerna. Kanske, en... kanske de ska vara mer akrobatiska. Att nu, nu måste man ju kanske tänka att det fanns en viss liksom, teknisk begränsning. Ja men liksom, Alltså den enda anledningen Och då menar jag den enda anledningen Och då bara för att alla ska riktigt hänga med nu, För jag vet ni är Star Wars fan Den enda anledningen Att de här original Star Wars filmer var så bra Som de var Så är det därför att George Lucas hade väldigt bra assistenter Och andra involverade. Ja. Ska George Lucas ha fått göra som han vill Så skulle det bara vara en enda stor orge av liksom en massa liksom alien dock. Och som miga, muga mega ah Min so pregnant. Och att sen så skulle jag komma in. Och Jedi har sagt att hej. att Kom ihåg om en kondom. The Force is with you. Att han är ju säpe. Men att han är ju som inte långt nära. På lika säpe. Som de personerna som håller i den nu. Men att liksom. Tillbaka till Palpatine. Att ja, liksom, jag förstår inte alltså jag gissar nog att någon tryckte in Palpatine därför att någon satt och sa det ah, fuck, Kathleen Kennedy och hennes harpy, kan inte leverera en vettig script, för det handlar bara om Ray som liksom startar movement i universum och säger att kvinnor och liksom unga flickor, att du kan nog bli en Jedi då om du aldrig lyssnar på någon och bara är CP hela tiden och aldrig gör ett enda fel okej, okay. no. words to live by uh. Och sen sa någon att, okej okay, kan vi liksom ha in någon script, doktorn, och göra en du är verklig script. Och sen startade vi folk som J.J. Abrams och som, hey smarty pants, att vi, vi som har typ bara en massa liksom feminist shit här, och en massa folk som vandrar runt i nazi och har stora kukar och behöver bli sparkade av starka kvinnor. Att, vad tycker du vi ska göra? Uh, ja, alltså jag så snabbkollade några Star Wars-filmer och tänkte att vi kan ju inte sätta in Darth Vader eller kan vi? Nej, vi kan inte. Ja, okej. Hur skulle det vara med Palpatine? Vem med Palpatine? Han var den där fittan i den där midtrolagin som var evil och shit. Ja, ah, okej. Okay. Och han typ manipulerar Darth Vader. Ja, ah, då är han ganska ond. Ja, han är jätteond. Han är -mega ond morfar. Men det skulle mm. betyda att vi måste komprimera och totalt skrota vissa karaktärer som bli byggda upp i de här två tidigare filmerna i Trilogin. Ja, men det, det fixar. Jag ska göra någonting smidigt. Jag är J.J. Abrams. Okej. Okay. Hur hanterar du det? Här är en karaktär. Buckshot. Här har vi den andra karaktär. Uh, du är i princip Lenny Riefenstahl nu. Ja, ah, cool. Oh, nice. Smooth. Och sen har vi Palpatine som sitter på en stol. Liksom. hänger typ i, hängar, hängar i no någonting. Det var ju ja, om... det han gjorde i största delen av filmen. Ja, nej, jag blev aldrig klar med de här insågningarna. Det var så väldigt slut. Jag var som att förhänga den där fetischställningen. Men att som... nej, nej, det, var, det var för att han var så svag. Ja, okej. Okay. Ja, no, I guess so. Det är ju nog... Myck, det är ju nog som bekant medicinskt bevisat att det är ju nog mycket skönare att hänga än att sitta om man är lite krasslig. Men ja, men ja whatever. Ja. Alltså jag skulle sku ju inte våga liksom sätta något som här som kastar en skugg över det här fantastiska som alltså är episode 9 ja. som The Rise of Skywalker. Ja. Ja, det börjar ja. kanske säga att alltså, det här var ju en film där. Eh, ingen förlorar någonting i princip. Det hade, åtminstone blev det, blev det den känslan jag hade. Förutom att C-3PO uh, tappade en liten, liten del av sitt minne. Ja, no. oh, I, I för annars så var det ju ingen, ingen av de här huvudkaraktärerna. Vare sig de nya eller de som hade varit med från tidigare. Det var, det var ju bara så att sidokaraktärer som råkade illa ut. Ja. eller som Nej, minns offrar den där killen sig för, som för var, den här minns den där killen som inte kunde vara positiv och som var ja. närskjuten där i slutet av ja. filmen. Ja, spelades av Greg Grunberg eller vad han heter ja. Ja, cool. Nej, men alltså tårar, att det var nog svårt att gå vidare ja, med dem. men precis alltså det, det, det kändes som att det, det var ju som de karaktärerna som, som kunde offras men, men banne mig att det som någon skulle liksom, ha måste stryka med här. Det var, det var det jag menade med, med det här att det, den här filmen kunde inte ens som liksom, lotsas att någon skulle ha, skulle ha gått bort. Ta till exempel då då de trodde att Chewbacca hade dött när ja. när Ray då i misstag använder uh, sina Palpatine krafter för att hör uh, byrå Ja, det måste ju säkert vara för att hon var, hon var släkt med Palpatine så då, då, då. Ja, men som, hon har aldrig gjort det för. Hon har aldrig nej, nej. för De stod nej, där att vi drog i ett käpp Och plötsligt ja. så liksom ejakulärar hon fucking blixtar ur handen Ja, ja. Och att som, ja precis inte, ja, Och det var ju bra att Tybaka få på det där andra käppet Som vi aldrig ja, såg vi... För det var bara ett nej, fucking så... käpp där det är så mer av clever storytelling som den här serien är så ja, för. Ja, för skulle det de ens ha håll i det där att man inte skulle veta mm. vad som hände. Men, men när i följande scen så är det redan att titta, ö, titta vem vi har här, den här fången. Ö, titta, det är en hårig sak som de säger Muh. Och, då, och då vet man ju redan att ja, okej, okay, så ingenting hände. Eller att det var, det var då ett helt annat sätt. Och, och samma som mm. jag tänkte att jag skulle gärna ha sitt att liksom c Free po av, skulle liksom avsluta liksom på ett sätt sin grej med att eh, säg, han, han kan översätta det som står på det där bladet eller den där kniven. Mm. Men, men, men, men det skulle då betyda att liksom, hans system skulle stänga av sig. Ja. Och jag tänkte liksom att, att, att, liksom att okej, okay, att här kanske man säger att det kräver någonting. Det, det blir en förlust för... Mm. Det här. För ja. det här så att de goda för att försöka nå sina mål. Att, liksom, att Nu får vi se den här uppoffringen. Men nej. Där där också så. Liksom, nej, nej. Han är nog tillbaka. Han är nog säkert. Titta vad roligt det är när han inte kommer ihåg vem de här är. Jo, att, att, att, att det, det fanns liksom inte ens en tillstymelse och tanke på att hej, håll publiken i spänning. Ja. Men som, och det, och det, liksom, det stör mig mer och mer ju mer jag funderar på det. Men som jag, jag sa jag tänker, jag skulle gärna ha vill att det skulle dra i mera i mina, liksom, i min, mina liksom, nostalgitrådar. Men det är just det att liksom, den här filmen har nog inte mycket mycket nostalgitrådar att dra i. Allt från att här, de liksom puttar upp CGI av Carrie Fisher som har vi som skrikar She's dead! Att ja. som, Jesus, fuck you guys! Titta ja, vad smart Vi har en begravning för henne inne i filmen Så får du ta adjö inne i filmen och att, Oh my fuck att liksom, Inte ens den får respekt oss. Att som ja. äh, Nobility no, Williams fick ju vara med nu <laughs> igen Efter 40 års paus uh, Han har väl nog Varit med tidigare också Hade han så? Jag tycker att jag läste här att han specifikt liksom inte hade varit med. Ja alltså so, här står William's Returns to the Star Wars franchise on screen for the first time since Return of the Jedi. Men gjorde han att jävla inhopp i den där satans wank-solo, a wank-story. Nej, det fanns en annan karaktär som, alltså en annan skådespelare som spelar samma karaktär. Ja, alltså jag vet att han spelar av en yngre skådespelare där. Men ja. gjorde inte han någon I ah, fuck, I don't remember. Alltså, who fucking cares? Att det är just det där att liksom, det finns inte så mycket nostalgi där. Nej, nej som, precis. För att till exempel nu, som jag sa med C-3PO. Vem vitt du bryr sig C-3PO? Liksom, Mer än C-3PO, sa ingen någonsin. Att liksom, och inte ens en sån shit-karaktär så kan man liksom låta bli lobotomerad. Man måste ju som återställa hans minne liksom typ en halv sekund efter så ingen liksom hulkar sig ut ur biografen. För att holy shit, yeah. liksom, det skulle nog kosta för mycket på det emotionella kontot det. Och sen har vi liksom karaktärer som ja yeah. Så vi kan döda hans solo som faktiskt yeah. är liksom så nära själ som den här serien kommer. Uh, men, yeah. men liksom, fuck någon om liksom kan spränga en Wookie så låter som en fucking söndrig papperhållare. Och, liksom, och han tillför så mycket och alltid är där och liksom alltid skjuter någonting. Och som, hey, tju, är det bra? Yeah. Liksom, superbra karaktär. Nice. Och han har ändå mer djup. Än fucking alla de här huvudkaraktärerna. Så so I, yeah. I hate them. I hate them. I hate them. I hate them. I hate them. Alltså ja alltså Ray Finn och liksom den här Poe så är exakt exempel på hur man inte ska göra karaktärer. Alltså jag ja hoppar dit nu då att som, okay. och, låt oss börja med det uppenbara Ray att som jag scheitar i hur hon ser ut okej okay? att liksom, jag vet att internet är besatt Över hennes tuttarla av saknar av hur smal eller liksom, hur lång eller whatever hon är att hon bara springer runt i vitt och liksom i don't care liksom slut vad fan alla fuck Alltså hon är en vacker kvinna och hon är en bra skådespelare men vitt om hon har någonting att arbeta med. För det enda som hon kan arbeta med är att hon är lite irriterad hela tiden. Och bland så kommer fucking Adam Driver och, och liksom hålla på och käfta med henne och så blir hon ännu mer irriterad. Hon gör aldrig någonting fel, hon är en total totalmusepigg karaktär. Hon bara liksom rusar från den ena sig till den andra och det här är som på något sätt viktigt. Och vi måste ständigt ha henne i fokus och följa efter henne. Sen har vi liksom finna på som i princip bara existerar för att de ska ungefär fråga, alltså vad är det Ray? Vad gör Ray nu? Vad tror du Ray gör? Varför går Ray ut där? Ray, varför kommer det? Ray, vi måste få en Ray, Ray, Ray, Ray, Ray. Och när de är ensamma så liksom bara är de totalt reaktiva. Det var ju typ i slutet av den här filmen som de äntligen tog liksom en aktiv roll och gjorde någonting. Och deras, reaktiv, eller deras aktiva roll som var gjort på en väldigt reaktiv basis ändå, De är, vi får väl och skjuta då? Ja. Yeah. Good stuff. Mm -hmm. Och sen, mm. om, vi ska bryta ner, om man ska ta en sekund och bryta ner dem båda. Vem är mer irriterande av de här två? It's a toss-up. Jag måste säga att liksom John Boyegas karaktär. För han är liksom typ en manlig version av de här kvinnliga karaktärerna som bara är arga och skriker hela tiden. Fan vad han skriker. Hela tiden bara står han och skriker. Och jag fattar inte vad han gör. Jag förstår inte hans motivation. Jag vet inte vad det är han hela tiden vill säga åt Ray. Säkert att han vill kacka henne i munnen att hon ska tycka om det. I don't care. Liksom vitt och in a fire. Och sen har vi då liksom Oskar Isaacs karaktär som är ju liksom en otroligt fattig mans Han Solo. Som i princip yeah. bara liksom kanaliserar Han Solo och liksom gör allt som Han Solo borde ha gjort om Han Solo var i filmen och var yngre. Och liksom och herregud vad han är, smugglar och ligger med folk och whatever. Men en riktigt sådär yeah. Gary Stu-karaktär, han, han liksom vad gör du fel. Han bryr sig för mycket, oh shit. Som, you bad boy. Vi kan inte ha någon sån fuck. Så att och de här former som någon slags tränighet häta, och liksom, oh my god, oh fuck, uh, sluta. Att som, varenda gång man ser dem, och varenda gång ännu värre de delar sen så vill man bara taxby i valfri riktning. Att, liksom, Jesus anyone, anyone, jag ser hellre på palpetin som talar om hur runt han är än att se på de här. Holy fuck, shut the fuck up. Liksom flygplan, slåss med lightsabers, var en stormtrooper. Bara vitt och gör någonting. Men i sin tala. Och den här goddamn fucking banden de har mellan varandra också. Fuck off. Att liksom, what the fuck är det ni håller på att tala om? Ska det här vara roligt? Ska det här tillföra spänning? Jesus, fuck. Kan någon snälla trycka en kuk i munnen på oss som hålla håller Cheft. Oh my fuck. Att liksom, jag trodde jag skulle få någon fel. Urgh! Att som livstidshängning och vem som än skriver de här jävla liksom manusen. Oh, holy shit vad de är dåliga. Okej, okay, om done. Yeah. Ja. Ja. Alltså, jag måste säga att i det här om, om det är någonting som jag upplever att, att liksom, jag kanske gillar gillar med de här karaktärerna. Jag har hemskt svårt att försöka hitta någonting faktiskt. Det, här, det, det var egentligen ingen av dem som jag satt och, och heja på under, under den här filmen. Mm. Äh, om, om man ser som så. så äh, jag, jag skulle säga liksom att gällande Ray så... Var det en överraskning att, att hon då skulle vara Palpatins barnbarn? Uh, Nej, nah, men jag förstår inte liksom, varför måste hon specifikt vara det? Uh, och och sen, sen tycker jag att den här, jag förstod mig inte heller på deras banter som de hade liksom, mellan varandra, vare sig då de var alla tre på platsen och det var bara Finn och, och Poe då, som skulle försöka Tillsammans leda, leda Motståndsrörelsen uh, Vad jag, vad jag tänkte var att liksom, De försökte väl spela upp det Att, att Ray skulle tappa Mera sin, liksom, den här Emotionella kontrollen uh, Och att det var därför som hon, hon då var, var mera som Palpatine Men jag vet inte så Det, det, det blev inte någonsin Något som jag tyckte att direkt kände liksom, igenom där. Som att, att, att hon, hon misslyckades med att låta sina, sina, sina känslor ta över, och då plötsligt så kört hon och Här blickstar ur händerna. Men, men det var så att ja att Ska någon kommentera om det här då? Nej, det, det gör vi inte. Det, det, det, ja, men det behöver sitta fast nu att hon förstör det här köp. Så därför nu då så sköt hon handen Och visste varför. Och, men, ja. men att om du inte gjorde det själv. Hur kan du då liksom. Hur kan du då liksom ta skuld för det. Att som Var det någonting som Kylo Ren gjorde åt henne. Vi don't know. Var det palpatin ja. som satt och skickade en spärma på henne. We don't know. Blev hon bara i en mikrosekund så fitti. Att hon tänkte att men, nu ska jag döda det här keppet om jag inte kan dra det. Mm. Skulle man ja. kunna lösa det här på tusentals mer eleganta och förnuftiga sätt? Förmodligen. För så är det bara en cps i sig själv. Redan någon börjar komma där och som att Okej, okay, uh, kanske det här är ett bra ögonblick att inse hur mycket Rey har växt. Och hur kraftfull hon är. Och kanske Kylo Ren och ska säga att oh shit. Vad gör de när de börjar bråka om schepp? Aha. Ja. Jo, jo. men men alltså du måste man ju tänka att det där, det där är ju en väldigt liten sak i princip. Om man om man då när no, ett om man jämför med vad Palpatine då försöker göra med att Chicka Black som stänger av alla eh alla och sen samtidigt. Men men det var alltså bra att han fick sådana prassade genom att den. dra någonting oden, o, oidentifierbart ur både Ray och Kylo Ren. Ja. Ja, man har ja, ju det som att, alltså where, where does this come from? Jag har bara en liten fråga. Jag vill gärna veta din åsikt om det här, Nikolaj. Um, om vi antar att han drog någon slags power ur båda de här. Ja. Ja. Och det verkar ju ändå ha liksom laddat upp honom ganska bra. För att ja, jag ska ju nu bara liksom gå an och limma och säga att hans crazy Sith powers här var ju lite mer potent än någon crazy Sith powers att heat sett hittills. Vanligtvis kommer ja. de bara vifta runt med röda lightsabers. Så, ja. och liksom, that good force choke på, liksom, på på firmafester och andra utvalda högtider. Men att som... Uh, det verkar ju inte som Kylo Ren eller Rey på något sätt hade blivit mindre kraftfulla, eller liksom att de skulle vara mindre potenta efteråt. Ja. Så, vad var det egentligen ja. som hände? Ja, alltså, det, enda, det enda jag kan tänka mig så var att det antyddes att han drog av deras specifikt livskraft. Men hur det, hur det då specifikt skulle skilja sig, att det liksom då kraften i sig någonting separat från liksom livskraft, för att hon talade ju där tidigare om att hon kan överföra en del av sin livskraft för att hela någon annan så tydligen så kunde, kunde man då ta också av den här livskraften från, från andra för att då reparera sig själv ja. vilket jag antar att de då menar att, att Palpatine skulle göra Ja, alltså som, så långt hängde jag också med men att ja. det faktum att <kör> båda, både Ray och Kylo Ren fortfarande kan stå och Rey inte bara liksom har kraft kvar utan kan frammana och kan så mycket kraft att hon besägrar Palpatine. Ja. Så det känns ja. ju som det säger lite att well, Du tog du någonting ja, av övertaget. Det, ja, men du hon hon, hon, hon hon var ju hon fick ju alla de tidigare, liksom Jedi riddarna eller krigarna, eller vad det vad de kallas så. Så alla dem var ju med henne. Så det var ju därför hon, mm. hon kunde ja. kunde så att säga stiga upp efter, efter det där. Ja, men det, men det var ju sådär som liksom att det räckte precis så långt som det behövdes för att det skulle nås ett Tillräckligt ett bra slut. Och sen så skulle. Kylo Ren då. Like I... Ben Solo, skulle dö sen efter att han räddade Rey. Så so no. det, det är ju igen sådär som att. Det, det var. Varför? No, för att det, det är ju som. Uh, är dramatiskt korrekt då för den här scenen. No. Och fast det kändes som att jag. Så då var det ju inte var Rise of Skywalker för att i princip så, så dog ju den sista Skywalkern där då. Uh, i, och att, mm. i och med att Ben Solo gick bort eh uh, men så då till slutet att det är som där hon sa det han är sin, Skywalker. Sin och Skywalker uh, han då är liksom uh, hon och en del av Skywalker Därför liksom att, för, jag förstår inte liksom varför måste hon sen kalla sig själv för Skywalker i slutet. Ja men ingen vet och liksom det är just det här att, jag tror ju till exempel den här palpetin din så när man oh fuck sen. För att de har liksom, oh fuck. Vi måste ju ha någon sån stor showdown. Så vi måste ha Reino och, gå och konfrontera Palpatine. Ja ah, okej. Okay. Men vi har ju liksom en massa chaffs där liksom Kylo Ren förstör den här guide-grejen. Där det bara fanns en och den fanns in i den gamla Death oh, blå, oh, oh, oh. Så att en massa sån här shit. Som inte make nonsense alls, by the way. Men att alltså, som han är hon där. Och. Uh, fuck, vad ska vi göra nu då? Så kan vi ha Palpatine och liksom fight rund med lightsaber fight saber. Um, hur skulle det vara om vi ska göra en sån här Lich King merge? hur skulle det vara om typ I don't know att Rey dunkar ner Palpatine och sen så I don't know palpatin Palpatine kärleken. Ja, det skulle kunna Fuck, vad är det? Jo, alltså hela grejen med liksom The Force, som du som <coughs>, hackar när någon är liksom vred och så här, så då ger du inte The Dark Side. Ja. Men Jedi hackar ju när folk hela tiden. Speciellt folk som är fitter och vill förstöra universum. Ja. Men det är ju inte som The Dark Side, det är som The Light Side. Ja, what's your point? Ja. Nå, det verkar som Palpatine är ju som du vet, ganska ondå. Faktum är att han kanske är den ondaste motherfuckern som finns att tillgå i universum för universum är ju litet just nu. Skulle yeah. som make sense att det är som en ganska bra sak och inte alls, inte alls the dark side, att hacka ner Palpatine. Ja. Ah, oh, fuck. Mm. Uh, men hur skulle det vara om vi skulle göra att Ray gjorde en moraliskt val? Hur menar du? ja att hon inte förstår att, om det som, att det faktiskt är ganska bra. Att det är som Totally Jedi att döda en Sith Lord. Ja, okej. Okay. Um, så vad gör hon då? Ah, fuck. Hur skulle det vara om hon skulle inte göra någonting? Det är jättebra. Okej, okay, bra. Ah, fuck. Vad är det nu då? Ja, men om inte hon gör någonting, hur ska hon vinna med Palpatine Ah, fuck. Så är det. Mm, okej. Okay. Um, Uh, hur skulle det vara om Kylo Ren kommer dit? Yes. Och gör någonting? Yes. Kan han döda honom då? Nej. För då måste ju de face off igen. Ah, fuck! Men vad gör vi då då? Hur skulle det vara um, om Palpatine liksom blir trött på att ingen gör quick time event Och så börja suga av dem istället? Ja. Och döda dem? Mm. ah fuck det kan vi inte ha men hur skulle det vara att man skulle suga av dem så pass mycket att de typ faller och vi tror de är döda men egentligen är de helt fine. ja ah, det kan fungera. här ah fuck men det är ju konfrontationen nej nej nej Palpatine då så I don't know hur, hur vet jag att Palpatine har gjort någonting ah fuck Men okay. han kastar Force Lightning upp i luften och, och träffar alla som inte har hans egna right ja ah, det kan fungera. Uh, Hur skulle det vara om de bara bombade honom då? Ah, oh, fuck. Ja, men de, kanske inte led, de kanske inte förstår att den här kanaliserade blixten som kommer ner från marken kommer från ett specifikt ställe. Yeah, that could work. Ingen kommer att noterar där, där. Vi vet ju att Cislords är osårbara. Right? Mot allt om lightsabers, fightsabers. Ja, yeah, okej. Okay. Men nu skulle det vara om de Ray stiggar upp. Men hon är ju död. Nej, hon lever nog. Okej. Okay. Ah, oh, fuck. Men... men, men vi hade ju Palpatine stå och annars kändes kraft där. Ja, ja, men, men hur skulle man få kraft i alla fall? Från vem? Från alla Jedis? Ja. Oh, fuck, men alla Jedis är döda. Ja, ja, men spelar den någon roll? Och sen fightar de. Ah oh, fuck, men då är det ju samma sak igen. Då går hon igen in till den dark side. Nej, nej, för, för nu, um, nu är det okej. Okay, av någon anledning. Ja men det är liksom inte, inte, inte det ju någonsin varit liksom ett, ett, ett, liksom en, en grej Så Det är ju inte ett problem som den här filmen specifikt har som inte någon av de tidigare filmerna skulle ha. Nej, men liksom, vem, hur man ska kunna göra den här scenen väldigt enkel om man nu måste ha en Palpatine. Palpatine sitter och är en fitta i ett rum, right? Ray dit och är liksom I'm gonna kill you! Och så, Och sen så kommer en massa fucking som... Liksom, som Sith Dark och, och Sith Edge Lord och Sith Emo och Sith Goth och, och Sith Kajal och, och Sith Greg, för de hade inte de Edge Lord-namn. Uh, och sen så fightar hon dem uh, men sen så när alla döst, rikar Palpatine upp och liksom att, hey, you know what uh, jag är atletisk nu. Och sen så typ hackar han ner på en gång. Men sen kommer Kylo Ren och han liksom Stay away from her you bitch. Och sen fightar de. Och sen så går liksom Kylo Ren total Jedi och offrar sig själv för Rey och sen blir Rey Peace och sen dödar hon Palpatine och sen typ exploderar hela, men, hela ja, hans Darkhide är hon inte också inför Darkhide i så fall det är just det, det make har ingen sense varför är det då fucking dark side att hacka ner en Sith Lord, det är ju vitt och det jedis gör, inte har de sagt i någon annan fucking yeah. film att om det är en jedi så ska du aldrig döda någon någonsin, varför är det fucking en lightsaber då varför har du då liksom intens samurai training med Yoda och fucking Trask, I men allting handlar ju like, om so att sparka fittan av Dark Vader. Så, som what the yeah. fuck liksom det make som ingen yeah. sense Men det här är liksom end bossen kan du som sätta dig ner och liksom jag jag nej liksom jag, jag vill inte slåss passivt men, våld men jag, jag känner mig inte heller motiverad att försöka liksom komma på den här komma på någon liksom uh, lösning på det här här för jag tycker inte liksom att det jag, jag är inte riktigt investerad i det här jag, jag tycker inte heller att är tillräckligt illa om den här filmen för att jag skulle vara liksom, för att jag skulle vilja sitta och fundera liksom att ah men hur gör man det här då bättre ja, men äh, blir du lite triggad av att allting är som, så fucking konvulserat utan någon egentligen anläggning ja, men, alltså, men, jag, men jag tycker jag, jag tänker liksom, jag, jag har inte en jag har inte en häst i den här i det här loppet så så för mig så känns det som att det här, det, här var liksom, det här var en film det här var avslutningen på den här den här trilogin och nu då vitt man vet så var det här då avslutningen på den här liksom main storyn och, och, då, mm. och då tycker jag liksom att det här det, det slut jag skulle, liksom det slut jag tycker att, ah perfekt Nä, det var ju inget slut men, alls men, jag, jag, men, jag, tycker, men jag, tycker att, jag tycker att det här var liksom, det här var, det här var film nummer nio och mm. jag och liksom, och då Liksom, det, det får du det får vara, Just att jag tittar lite på klockan det här, det här avsnittet har redan tagit en stund ja. Uh, uh. alltså du har rätt att, gre alltså det sorgliga att jag inte inte investerad heller att, liksom fuck Star Wars Så liksom, fuck ja, it right du, up du, du, du, du skådespelar väldigt bra <laughs> ja men alltså det finns en skillnad mellan att vara investerad i sig en franchise och att liksom ha någon slags uppskattning för berättarkonst eller narrativ eller bara goddamn karaktärsutveckling eller historiestruktur. Att liksom, bara för att jag inte har läst varandra Harry Potter-bok som någonsin har funnits så betyder det inte att jag är kapabel att säga att, liksom att av det jag har läst och olyckligen sett så är det ganska liksom Yes, jag hackar på Harry Potter och vad tycker jag när du är eget att som prigga gmail.com. God jul och gott nytt år till dig. Att som. Det, det är inte liksom. Låt mig förtydliga. Jag är inte liksom så aggressiv och ättrig. På den här filmen. Därför att det är en dålig Star Wars film. Jag är som butthurt. Därför att det är en så satans dålig film överlag. Det är bara nog att jag kan stöda mig på. De här tidigare filmerna, alla de tidigare filmer som jag olyckligtvis har sett och att jag lovar att om jag inte måste recensera den här filmen med, med betoning på måste vara tvungen så jag skulle aldrig, aldrig aldrig, aldrig, aldrig, aldrig aldrig, aldrig, ha gått och sett den. För de tidigare filmerna har varit så ass och att den här den här är bara det är bara som grädde på moset. Det finns ingenting som fungerar, det är inte kohärent, det är bara dumt. Det är liksom en efterbliven film för efterblivna människor. Och som jag, kan inte... jag försöker som hitta någonting bra att säga om den här filmen. och Den enda saken jag kan säga som jag redan nämnt tidigare var att den här filmen har bättre pacing. Den koaliserar till en mindre grupp av karaktärer. Så den känner sig som den var liksom miljoner ljusår Och att ja, vet du den här inte var liksom i princip flytande skräp som rann direkt in i mina ögon. Nej inte alls. Holy fuck. Men att som jag föredrar liksom de kortare och mer koherenta sessionerna av total ögontortyr. Och jag måste dessutom så den i trädet så att det de bidrar bara till mitt välmående Just men so. ja men har du något annat trevligt du vill säga om antingen om The Rise of the, sky, or the Rise of Skywalker eller franchisen på det stora hela ja alltså tror nog inte annat än att jag hoppas att det nu faktiskt då, att, att det nu ska få Gå en ordentlig stund utan att vi gör någonting som är mera så här kopplat till den här main, eller den här liksom centrala plotten, då gällande liksom Skywalkers eller, eller den här alltså specifikt imperiet och motståndsrörelsen att ta att, att, att någon, någon form av spin-off-grej i så fall någonting, någonting annat någon annan story i det där samma hellre istället för att det nu skulle komma episod episode 10-12 det kommer att göra för det alltså jag, jag tvivlar inte alls på att det kommer att göra det men jag, jag säger säger bara att det är min stilla förhoppning att det nu skulle låta den här den här liksom hästkroppen som får förmultna där i, i lugn och ro en stund för de börjar ta fram de där tre klubborna och, och, och banka, banka den sista förmultnade biten av, av kaka <laughs> och folk säger att du inte är en ordsmed. som är ja, Nej, men alltså de kommer att prygla den här skadavret och sätta trevliga liksom julgransbollar och liksom Blinkande belysning och, och naturligtvis hora ut där söndagsknulla och analöppning till alla som förbipas Så att jag, jag känner liksom högtiden och liksom festiviteten har fylla upp mitt inre. Så kanske är det det som nu så säga, kryddar eh, min, min fina analogi här. Men att alltså, som det här. Som vi har konstaterat med många tidigare recensioner 2019 det här är en franchise, det är kanske den största franchisen som finns just nu. Att som det finns som ingen chans i helvete. Att de inte kommer att reboota, rebranda, reallting av den här filmen. Inom förmodligen väldigt kort. Jag, jag ger det liksom fem år innan de gör en ny trilogi. Och okay. Ja, yeah, yeah, jag vet inte. Det finns väl inte så mycket mer att säga. Har jag, jag kallat alla invidna Star Wars-fans för efterblivna än för det känns som jag kanske borde göra det. Okej, okay, ni är dumma i huvudet. How you like that? Mm, mm, mm, mm. Right in the mouth. Så so, Det There we go. Oh, jag, Jonas Sotomov och Chewbacca. Torilla Så. So, han är nog lång han. Ja. Och från Finland, tänkte Ja, min han ja. och det var inte ens hans första hans första omgång som Chewbacca så, ja. så det, det var ju jättefint ja, ja kanske de kan ingen göra ingen Sara Forsberg introspektiv... med den här gången vad sa du? ingen Sara Forsberg med den här gången var hon med någonting annat? Uh, när hon, hon var med som någon form av så här konsult för uh, utvecklande av, av det här uh, icke-engelska-talande aliens i någon av de tidigare filmerna. Jag tror att det var The Force Awakens. Jesus. Ah, ja. Men whatever. Ja. De antar att hennes tid i solen eller precis som vår som aldrig riktigt har börjat. The Rise of Spoiler Warning. Nej, för för vad, vi än, vad vi än gör i det här programmet så görs det fullständigt mörker. Exakt. Ja. Bara Force Chalk. Men att, ja, att jag skulle som men, sagt, Sami, om jag, ska jag måste inte göra, göra det åt dig själv det ska jag visst det så jag brukar säga liksom varenda gång jag far ut och stryper folk internationellt med min tanke och när myndigheterna kommer så sätter jag på min bästa finländska accent och säger, but officer, I was just choking uh, <laughs> ja. ja, men igen liksom jag, jag tror att om jag skulle någonsin måste göra en Star Wars så ska jag göra en introspektiv film om Chewbacca där vi får gå igenom honom. Han får i princip får Jonas springa runt i, i masken och så får de spela Arr! ljud i typ två timmar. Ska man kalla filmen Chewbacca. The, the bookie story. Och så. Behöver man ju inte ja. bli anklagad för falsk marknadsföring i alla fall. Nej, det, det är ju sant. Men men det där, om, om vi nu då recenserar den här filmen, Horizon ja. Skywalker, på, på ett så här fint sätt här, just inför jul. Ja. Så tror du att, tror du att vi, vi någon gång på nästa års sida kanske måste ta oss an den här filmen som eh, visar sig tydligen vara en riktig katastrof Oh god, liksom Idris Elba kommer jag med en Som liksom Idris, my man, why? Alltså... <laughs> varför är du med så mycket konst men vi verkar kanske den är jättebra har du någonsin sett Cats musikalen alltså, nej, jag, jag, jag såg Cats förra året på scen ah. kände du dig väldigt kåt och förvirrad för det var ungefär min så där allmänna tankar när jag var typ i tonåren och såg den Ja, i och för sig var jag ju inte i tonåren då jag såg den här förra året. Du har din, din rinnan med dig då? Då var det ju smäckra, smäckra figurer. Jo, men inte vet jag. Precis som den här filmen så känns det ju som att there are some gaps of information here. Ja. Och jag menar, hej, kanske egentligen det enda som du behöver just för att använda force att force folk att ja. gå runt som katter och dansa för dig och erigera din penis tills du är redo för klimax. Mm. de här vilda analogierna de blir bara mer och mer obskura det, det, det blir så kanske, kanske det är bäst att vi, vi låter människor nu i lugn och ro förbereda sig för, för julfrosseriet ja. och annat den mörka sidan ja ja precis Jo, men kom ihåg att ta med några fina ljus så att, så att det inte blir alltför allt för mörkt där på den, på den mörka sidan Ja, och kom ihåg Uppskatta, uppskatta måste... mörkret med lite ljus Som en äkta Jedi Ja Ja, kommer ha ihåg men... Att... Ja, men säg nu då, Vitto ja. Vad ska du säga? Ska jag säga någonting? Ja God jul, Vitto, <laughs> satan Ja, no, god jul och gott nytt år då Ja Force choke to death, bitch Vanne mig Ska nog reboota den här jävla Franchisen jag Spoiler och spoiler Varning Spoiler och spoiler Varning Spoiler och spoiler ni Nu är det slut